Något vasalopp blir det inte år 1934. Det är så ont om snö att loppet måste ställas in. På is går det bättre. Vivian Hultén blir svensk mästarinna i konståkning för femte gången. Vivian Hultén är 1934 Sveriges mest berömda idrottskvinna. Känd långt utanför landets gränser. Hon är också känd för sitt hårda träningsprogram- som inte skiljer sig så mycket från herrarnas. Nej, inte så värst mycket egentligen- Fast på till förträning så spelar vi nog tennis, kanske mer än vad herrarna gör. Löper gör vi förstås också. Men jag sätter delvis terränglöpningen och de långa promenaderna med tennisspel och direkt rättare motion. Ja, det gör vi. Och sedan? Ja, sedan på vintern är programmet ungefär samma som för herrarnas. Med träning på månaderna ett par timmar och en timmars träning på eftermiddagen jogging. Det är väl det vanliga. Sedan beror det ju på kunskaperna. Den som är verkligt skicklig behöver ju inte träna så mycket som den som är mindre skicklig. Hur är det med i musiken ni åker efter? Ja, det är olika. Det var inte som förr i tiden med blåsorkester. Utan nu för tiden så har vi ju gramofonplattor med vår egen inspelade musik. Jag låt ni spela in musiken själva. Ja, det finns flera av de flickorna här som har med sig grammofonplattor som de har låtit spela in, särskilt med flera stycken olika musikstycken på.